Un veac de singurătate, pista 10 Îl găsi pe colonelul Aureliano Buendia în încăperea cu butucul, întins pe un pat de campanie, cu brațele desfăcute, deoarece i-ai făcuse îngârci la subsori. Îi se îngăduise să se barbierească. Mustața groasă, cu vârfurile ridicate, făcea ca pomeții să-i fie și mai proeminenți. Îi păru ursulei mai palid decât în clipa plecării, puțin mai înalt și mai însingurat ca oricând. Era la curent cu cele mai mici amănunte întâmplate în casă. Sinuciderea lui Pietro Crespi, tirania lui Arcadio și executarea lui, nepăsarea lui Jose Arcadio Buendia castan. Știa că Amaranta își consacrase văduvia feciorelnică, creșterii lui Aureliano Jose și că acesta a începuse să dea dovadă de o judecată foarte sănătoasă, că citea și scria în același timp în care învăța să vorbească. Din clipa în care intrase în odaie, Ursula se simție intimidată de maturitatea fiului ei, de aura lui de superioritate, de autoritatea strălucitoare care emana din el. Se arăta surprinsă că era atât de bine informat. Știi că sunt ghicitor," zis el glumind. Și adăugă vorbind serios. Azi dimineață când m-au adus, am avut impresia că am mai trecut cândva prin toate astea." Într-adevăr, în timp ce mulțimea tuna la trecerea lui, el rămas absorbit de gânduri, mirat să vadă cât de mult îmbătrânise satul într-un an. Migdalii aveau frunzele toate zdrânțuite, Casele zugrăvite în albastru, apoi zugrăvite în roșu, apoi iar în albastru, ajunseseră să capete o culoare nedefinită. Ce să-i faci?" suspină Ursula. Vremea trece." Este adevărat," recunoscuă Aureliano, însă nu chiar atât de repede." În felul acesta, întrevederea atât de mult așteptată, pentru care amândoi își pregătiseră întrebările și, prevăzuseră chiar și răspunsurile, redeveni conversația cotidiană dintotdeauna. Când Santinela anunță sfârșitul întrevederii, Aurelian o scoase de sub a patului de campanie un sul de hârtii udate de sudoare. Erau versurile sale, cele pe care le inspirase remedios și pe care le luase cu sine în clipa plecării și cele scrise după aceea în răgazurile întâmplătoare ale războiului. făgăduiește că nu le va citi nimeni," îi zise el. În seara asta aprinde focul cu ele." Ursula i-o făgădui și se ridică pentru a-i da un sărut de adio am adus un revolver!" murmură ea. Colonelul Aureliano ea se asigură că santinela nu era de față și răspunse cu glas scăzut. Nu mi este de niciun folos. Totuși de l pentru cazul că te vor scotoci la plecare." Ursula scoase revolverul din corsetul ei și îl strecură sub salteaua patului de campanie. Și acum, încheie el întărindu-și calm glasul, nu-mi spune adio. Nu te ruga de nimeni și nu te umili în fața nimănui." Închipuiește-ți că m-au și de mult. Ursula își mușcă buzele să nu plângă. pune pietre calde la subsori, îi zise ea. Se întoarse și părăsi încăperea. Colonelul Aureliano Buendía rămase în picioare, îngândurat, până ce ușa se închise. Apoi se culcă din nou cu brațele depărtate. Încă din cea mai fragedă adolescență, când începuse să fie conștient de prevestirile sale, își spunea că moartea îi se va vesti printr-un semn definit. Fără ambiguități și fără recurs, dar acum mai erau câteva ceasuri până la să moară și semnul tot nu se arăta. Odată, o femeie foarte frumoasă pătrunsese în cartierul său general de la Tucurinca și ceruse voie santinelelor să-l vadă. Au lăsat-o să treacă, cunoscând fanatismul unor mame care își trimiteau oficele să se strecoare în patul celor mai faimoși războinici pentru a îmbunătăți rasa cum pretindau ele. În noaptea aceea, colonelul Aureliano Buendia Tocmai termina poemul cu omul rătăcind în ploaia vigilioasă, când tânăra fata intră în odaie. Îi îndoarse spatele pentru a strecura foaia de hârtie în sertarul în care și încuia poemele. Atunci o simți. Fără să-și întoarcă capul, apucă pistolul care era în sertar. Nu trage-te, rog!" îi spuse el. Când se întoarse spre ea cu pistolul îndreptat asupra ei, tânăra fată îl coborâ pe al său și nu mai știu ce să facă. În felul acesta reușise să dejoace patru din cele 11 atacuri săvârșite împotriva lui. În schimb, nu reușise să oprindă pe aceea care se infiltrase într-o noapte în cartierul revoluționar din Manaure și l-asasinase cu lovituri de pumnal pe prietenul lui cel mai bun, pe colonelul Magnifico Visbal, căruia îi cedase patul de campanie pentru a se doftorici de febră. În aceeași încăpere, dacă câțiva metri de el, dormind într-un hamac, el nu-și dăduse seama de nimic. Strădanile depuse de el pentru a-și sistematiza presimțirile erau inutile. Acestea se înfățișau dintr-o dată într-o strălucire de luciditate supranaturală, ca tot atâtea clipe de certitudine absolută și efemeră, însă insesizabile. În alte împrejurări, ele erau atât de firești încât nu le recunoștea de prevestiri decât după ce se îndeplineau, iar uneori erau clare și precise și nu se împlineau. Adesea nu erau decât niște accese vulgare de superstiție dar când a fost condamnat la moarte și când i s-a cerut să-și exprime ultima dorință, nu a avut nicio dificultate să recunoască presimțirea care inspiră răspunsul. Cer sentința să fie executată la Macondo, zise el. Președintele tribunalului se supără. Nu face pe șmecherul Buendia? Acesta nu este decât o stratagemă pentru a câștiga timp. Sunteți liberi să nu o îndepliniți, răspunse colonelul, dar este ultima mea dorință. De atunci, presimțirile îl părăsiră. În ziua în care Ursula îl vizită la închisoare, după ce reflectase multă vreme, ajunse la concluzia că moartea poate că nu îi se va vesti de data aceasta, deoarece nu mai atârna de hazard, ci de hotărârea fermă a călăilor săi. Petrecu noaptea, fără să-i vină somnul chinuit de durerile de la subsori. Cu puțin înainte de zorii zilei, auzi pași pe culoar. Vin, își zise el și se gândi fără motiv la Jose Arcadio Buendia, aceeași clipă. În lumina lugubra a zorilor, sub castan, se gândea la el. Nu era frică, nu simți nicio nostalgie, ci o furie fizică la gândul că moare de o moarte artificială, că nu poate cunoaște sfârșitul atâtor lucruri pe care le lasă neterminate. Ușa se deschise și santinela intră, aducând un castronaj de cafea. În ziua următoare, la aceeași oră, era tot în locul acela, tunând de durerea de la subsur și se petrecu exact același lucru. Joi împărți cu santinela prăjiturile cu lapte, își îmbrăcă haine curate în care se simți strâmtorat și își încălțăci zmulițele lăcuite. Vineri încă nu rămpușcase seră. De fapt, nimeni nu îndrăsnea să execute sentința. Ostilitatea satului le dădea de gândit militarilor că executarea colonelului Aureliano Buendia va avea consecințe politice grave, nu numai la Macondo, ci în tot ținutul mlaștinilor, încât se consultară cu autoritățile provinciale din capitală. Sâmbătă seara, în timp ce aștepta un răspuns, capitanul Roc Carnisero se duse la Catarino împreună cu alți ofițeri. Nu se găsi decât o singură femeie și aceasta silită cu amenințări care se să îndrăznească să-l conducă în camera ei. Ele nu vor să se culce cu un bărbat despre care știu că va muri, îi ea. La drept vorbind, nimeni nu știe cum se va întâmpla aceasta, însă toată lumea vorbește cu ofițerul care îl va împușca pe colonelul Aureliano Buendia, ca și soldații din plutonul de execuție, vor fi unul câte unul asasinați fără milă, mai curând sau mai târziu, chiar dacă se vor ascunde la celălalt capăt al lumii. Capitanul Carnisero vorbi cu ceilalți ofițeri care povestiră superiorilor lor ierarhic. Duminică, deși nimeni nu dăduse acest lucru în vilag și deși niciun fapt de arme nu tulburase liniștea aparenta a zilelor din urmă, satul știa că ofițerii erau hotărâți să se sustragă sub tot felul de pretexte de la răspunderea execuției. Prin curierul de luni sosi ordinul oficial. Execuția va avea loc în 24 de ore. În seara aceea, ofițerii aruncară într-o cască șapte bilețele pe care își scriseseră numele și soarta nemiloasă a capitanului Roc Carnisero îl făcut să tragă biletul câștigător. Neșansa nu cunoaște greșeală, zise el cu o profundă amărăciune. M-am născut copil de târfă și mor copil de târfă. La orele cinci dimineața, îi desemnă pe oamenii plutonului de execuție prin altă tragere la sorți, le porunci să se adune în curte și se duse să-l scoale pe condamnat cu o formulă de prevenire. Haide, Buendia," îi zise el, ne-a bătut ultimul ceas." Va să că asta era," răspunse colonelul. Tocmai visam că mi-au plesnit apcesele." De când știa că Aureliano va fi împușcat, Rebecca Buendia se scula la ceasurile trei în fiecare dimineață. Tatăna o dai în întuneric, supraveghind prin fereastra între deschisă zidul cimitirului, în timp ce patul pe care ședea se zguduia din pricina sfărăiturilor lui Jose Cadio. Toată săptămâna așteptă în felul acesta, cu aceeași încăpățânare ascunsă pe care o rătase odinioară, așteptând scrisorile lui Pietro Crespi. Nu-l vor împușca aici, îi spunea Jose Cadio. Îl vor împușca la miezul nopții și în interiorul căzărmii, ca nimeni să nu știe cine a făcut parte din Pluton, și pariez că îl vor îngropa acolo. Rebecca continuă să aștepte. Sunt atât de tâmpiți încât îl vor împușca aici," răspundea ea. Era atât de convinsă încât prevedea și modul cum va deschide ușa pentru a-i spune adio cu un gest al mâinii. Nu-l vor purta pe străzi cu cei șase soldați tremurând de spaimă știind că oamenii sunt gata de orice," stăruia Jose Arcadio. Indiferentă față de raționalamentele soțului ei, Rebecca își continuă până la fereastră. Vei vedea că sunt atât de tâmpiți să facă asta," zise ea. Marți la orele cinci dimineața, Hoze Arcadio își băuse deja cafeaua și deslegase câinii, când Rebecca închise fereastra și se prinse de capul patului ca să nu cadă. Îl aduc," suspină ea. Cât este de frumos!" Hoze Arcadio se duse la fereastră și îl zări, tremurând în amurgul zorilor, îmbrăcat în niște pantaloni care fusese să în rețe. Era acum, cu spatele către zid, cu mâinile în șoldul din pricina umflăturilor arzânde de la subsori, care îl împiedicau să-și coboare brațele de-a atâta! murmură colonelul Aureliano Buendia, să te zbați atâta pentru ca, până la urmă, șase pederaști să te doboare fără să poți face ceva. O repeta cu o obstinație care putea fi luată drept fervoare și capitanul fu emoționat, deoarece credea că se roagă. Când oamenii plutonului el ochiră, acea obstinație luă o consistență vâscoasă, cu gust amar, care i-a morțit limba și îl silise să închidă ochii. Atunci se stinse strălucirea de aluminiu a răsăritului și se revăzut copil mic în pantalonaș scurți și copanglic în jurul gâtului, îl revăzut pe tatăl său cu mântul după amiază splendidă, îl conducea înăuntrul cortului din bălgi, revăzu blocul de gheață. Când auzi strigătul, crezu că s-a dat plutonului ordinul final. Redeschise ochii cu o curiozitate înfigurată, așteptând să vadă traiectoria incandescentă a gloanțelor, dar în locul lor îl văzut pe capitanul Roc Carnisero cu brațele ridicate și pe Jose Arcadiu, care trecea strada cu pușca sa gata să tragă. Nu trage!" strigă capitanul către Hoze Arcadio. Providența te-a trimis în coace!" Atunci începu altă război. Capitanul Roc Cardisero și cei șase oameni ai săi porniră împreună cu colonelul Aureliano Buendia să le libereze pe generalul revoluționar Victorio Medina, condamnat la moarte la Arioacea. Sucutău că vor câștiga timp dacă vor trece munții pe același drum pe care umblase Hoze Arcadio Buendia când întemease Macondo. Dar înainte de a trece o săptămână, se convinseră că era o întreprindere imposibilă. Astfel că au trebuit să urmeze itinerarul primejdios al contraforturilor, fără altă muniție decât aceea a plutonului de execuție. Poposeau un preașma și unul dintre ei, deghizat, ținând un peștișor de aur în mână, își făcea intrarea în plină zi și lua legătura cu liberalii consemnați în repaus, care în dimineața următoare plecau la vânătoare și niciodată nu se mai întorceau. Când, ocolind munții zăriră Rioacea, generalul Victorio Medina fusese deja împușcat. Oamenii săi îl proclamară pe colonelul Aureliano Buindia, că petenia forțelor revoluționare de pe litoralul Mării Caraibilor, cu gradul de general. Acceptă să-și asume această funcție, refuzând însă promovarea în grad și se jură că nu va accepta, până ce nu vor răsturna regimul conservator. După trei luni reușiseră să înarmeze peste o mie de oameni, însă fură zdrobiți. Cei câțiva supraviețuitori trecură frontiera răsăritană. Când s-a auzit din nou vorbindu-se despre ei, debarcaseră la capul Vela, venind din arhipelagul Antilelor, iar un comunicat guvernamental difuzat telegrafic și reprodus în toată țara, sub formă de afișe pline de bucurie, anunță moartea colonelului Aureliano Buendia. Dar după 48 de ore, o telegramă expediată peste tot, aproape ajungând o din urmă pe cea din tâi, anunță o altă răscoală în câmpiile sudului. Așa se născu legenda despre ubicuitatea colonelului Aureliano Buendia. Informații simultane și contradictorii îl declarau victorios la Villanueva, biruit la Guacamayal, devorat de indienii Motilon, mort într-un stătuleț din laștină și din nou răsculat lângă Urumita. Conducătorii liberali care negociau atunci participarea lor în Parlament îl calificară de aventurier care nu reprezintă pe nimeni și care nu aparține niciunui partid. Guvernul național îl coborâ la rangul de bandit de drumul mare și puse pe capul lui un premiu de 5.000 de pesos. După 16 înfrângeri, colonelul Aureliano Buientia, părăsit ținutul Guajira, în fruntea a 2000 de indigeni bine armați și garnizona surprinsă însum, trebuie să părăsească Rioacea. Își stabilia acolo cartierul general și porni un război nemilos împotriva regimului. Primi o primă notificare din partea guvernului, care amenința cu împușcarea colonelului Herineldo Marquez, în timp de 48 de ore dacă nu se retrage cu trupele, până la frontiera răsăritană. Colonelul Roc Carnisero, care era atunci șeful statului major, îi prede telegrama cu un aer consternat, dar colonelul luă cunoștință de ea cu o mulțumire cu totul neașteptată. E grozav!" exclamă el. Înseamnă că avem telegraf în Macondo." Răspunsul lui fu categoric. Să putea să-și stabilească peste trei luni cartierul la Macondo. Dacă nu-l va regăsi atunci pe colonelul Herinel Domarches în viață, va împușca fără nicio judecată pe toți ofițerii pe care îi va avea prizonieri în momentul acela, începând cu generalii și va da ordini subalternilor săi să acționeze în același schip, până la încetarea ostilităților. După trei luni, când intră Victorios în Macondo, prima persoană care avea să-l strângă în brațe pe drumul mlaștinilor a fost colonelul Herineldo Marques. Casa era plină de copii. Ursula o primise și pe Santa Sofia de la Piedad, împreună cu fica ei mai mare și o pereche de gemeni care se născuseră la cinci luni după executarea lui Arcadio. Împotriva ultimei dorințe a celui împușcat, ea a botezat pe micuța fetiță cu numele de Remedios. Sunt sigură că asta a vrut Arcadio să spună, susținea ea. Nu vom numi Ursula, deoarece numele acesta aduce prea multă suferință. Iar pe gemenii botezase Hoze Arcadio al doilea și Aureliano al doilea. Amaranta se ocupa de toți. Puse scaunele de lemn în sala comună și împreună cu alți copii ai familiilor vecine, organiză o grădiniță de copii. Când colonelul Aureliano se întoarse la Macondo, primit cu de explozive, în sunetul clopotelor, un corp de copii îi ură bun venit acasă. Aureliano José, având o statură la fel de înaltă ca și bunicul său, îmbrăcat în uniforma de ofițer revoluționar, îi prezentă onorurile militare. Nu toate veștile erau bune. La un an după refugierea colonelului Aureliano Buendia, José Arcadio și Rebecca s-au dus să locuiască în casa construită de Arcadio. Nimeni nu era la curent cu intervenția lui care împiedicase săvârșirea execuției. În noua casă, situată în colțul cel mai favorabil al pieții, la umbra unui mic dal care avea privilegiul la trei cuiburi de mărăcinari, cu o ușă largă pentru primirea vizitatorilor și cu patru ferestre pentru luminat, își îșghebară un cămin foarte primitor. Vechile prietene ale Rebecăi, între care și patru surori moscote, încă nemăritate, își reloară ședințele de brodat, întrerupte cu ani în urmă, în veranda cu begonii. Hoze Arcadio continua să exploateze pământurile uzurpate, ale căror titluri de proprietate fură validate de guvernul conservator. În fiecare după amiază îl vedea revenind călare cu haita de câini fioroși, cu pușca lui cu două țevi și cu o droaie de iepuri atârnați de montură. o după amiază de septembrie, simțind amenințarea furtunii, reveni mai devreme ca de obicei. O salută pe Rebeca, ocupată în sufragerie, își legă câinii în curte, atârnă iepuri în bucătărie pentru a-i săra puțin mai târziu și se duse în cameră să se schimbe. Rebeca avea să declare după aceea că în clipa în care bărbatul ei intrase în odaie, ea se închisese în baie și nu -și această versiune era aproape de necrezut, însă nu exista alta mai verosimilă și nimeni nu-și putea închipui motivul pentru care Rebecca l-ar fi asasinat pe bărbatul care o făcuse atât de fericită. Poate că acesta a fost singurul mister din Macondo care n-a putut fi niciodată limpezit. de îndată ce Jose Arcadio a închis ușa la dormitor, o lovitură de pistolă răsună între zidurile casei. O șuviță de sânge trecu pe sub ușă, traversă camera, ieși în stradă, luă drumul cel mai scurt între diferitele trotoare coborâ scări și urcă parapete, se prelise de-a lungul străzii turcilor, ocoli la dreapta, apoi la stânga, se întoarse în unii drept în fața casei Buendia, trecu pe sub ușa închisă, traversă salonul pe lângă pereți ca să nu păteze covoarele, își urmă calea prin cealaltă sală, deschise o curbă mare pentru a ocoli masa din sufragerie, intră pe veranda cu begonii și se strecură nevăzute pe sub scaunul amarantei, care îi dădea o lecție de aritmetică lui Aureliano Jose, intră în hambarul de grâne, și-a un în bucătărie unde Ursula se pregătea să spargă trei duzini de ouă pentru mâncare. – că precistă, strigă Ursula. urmărișuvița uvița de sânge calentoarsă, traversă hambarul, trecu prin veranda cu begonii unde Aureliano Hoze cânta că trei și cu trei fac șase, iar șase și cu trei fac nouă, traversă sufrageria și saloanele, urcă în linie dreaptă strada, apoi coti spre dreapta, apoi spre stânga până în strada turcilor, uitând că purta șorțul de bucătărie și papucii de casă, Tălcu de piață și intră pe ușa unei case unde nu pusese niciodată piciorul, împinse ușa dormitorului și era gata să se înnece de mirosul prafului de pușcă ars, îl găsi pe hoze Arcadio întins cu fața în jos, peste cismele pe care le descălțase și observă de unde pornise șuvița de sânge care încetase să-i mai curgă din urechea dreaptă. Nu i se găsi nicio rană pe trup și nu s-a putut descoperi unde era arma. S-a dovedit de asemenea că era imposibil să scape cadavrul de mirosul pătrunzător al prafului de pușcă. Întâi îl spălară de trei ori cu o mănușă de baie cu săpun, apoi îl frecare cu sare și coțet, apoi cu cenușă și cu lămâie, iar la urmă l-au pus într-un butoi plin cu leșie, unde îl lăsară înmuiat timp de șase ore. Îl fricționeară atât de mult încât arabescurile tatuajelor începură să se decoloreze. Când în disperarea lor le veni în minte să lungă cu ardei, cu chimen și cu foi de dafin și să-l fierbă o zi întreagă la focușor, începuse deja să se descompună și au trebuit să-l îngroape în grabă. Alânkise rare ermetică într-un sicriu lung de 2 metri și 30 m și lat de 1 și 10, m, căptușit pe dinăuntru cu plăci de fier și strâns în șuruburi de oțel, dar nici așa nu oprirea mirosul să se răspândească pe străzile pe unde trecu cortegiul. Părintele Nicanor, din plicinea ficatului său și umflat ca o tobă, îi dădu bine cuvântarea din pat. Cu toate că în lunile care au urmat, i-au întărit mormântul prin mai multe ziduri suprapuse, între care au aruncat claie peste grămadă cenușă îndesată, tărâțe și var fierbinte. Cimitirul continuă să duhnească praf de pușcă încă mulți ani de rândul, până când inginerii companiei de banane pusele să se acopere mormântul cu o carapace de beton. data ce fă cadavrul, Rebecca închise ușile casei și se îngropă de vie într-un văl gros de dispreț, pe care nicio ispită din lumea aceasta nu putu să îl smulgă. Nu și în stradă decât o singură dată foarte bătrână, cu pantofi de culoare argintie și cu o pălărie cu floricele, cam pe vremea în care satul le văzut trecând pe dovul rătăcitor, care provocase un val de căldură atât de puternică încât păsările zdrobiră gratile ferestrelor pentru a muri în camere. A fost văzută pentru ultima oară în viață, atunci când, cu o lovitură de pistol bine țintită, l-a ucis pe un hoț care încercase să forțeze ușa acasă. În afară de Arhenida, servitoarea și confidenta ei, nimeni n-a mai avut de atunci legătură cu ea. Într-o anumită vreme se știa că îi scria episcopului pe care îl considera ca bun al ei, dar nu s-a spus niciodată că ar fi primit răspuns. Satul o uită. În ciudare întoarcerii sale triunfale, colonelul Aureliano Buendia nu se lăsa amețit de aparențe. Trupele guvernamentale părăseau locurile fără rezistență și aceasta crea în rândurile liberale o iluzie a victoriei de care nu era oportun să-i lipsești, însă revoluționarii cunoșteau realitatea și mai bine ca oricine, colonelul Aureliano Buendia. Deși în vremea aceea avea sub ordinele sale peste 5.000 de oameni și deși stăpânea două sate de pe litoral, era conștient că fusese înghesuit spre mare și pus într-o situație politică atât de confuză, încât în ziua când dăduse ordin să se restaureze clopotnița bisericii dărâmate de o lovitură de tuna armate regulate, părintele Nicanor putea spune de pe patul de suferință. Ce ironie a sorții! Apărătorii credincioși ai lui Hristos distrug biserica și masonii o repară. Căutând o breșă pe unde să fugă, petrecu ore întregi în biroul telegrafului, vorbind cu comandanții din alte locuri, și din ce în ce se confirma impresia lui că războiul este pe cale să se stingă. Când sosea vestea unor noi triunfuri liberale, proclamarea lor se făcea prin anunțuri pline de bucurie. Dar el măsura pe hărți progresul adevărat al trupelor sale și înțelegea că acestea nu făceau altceva decât căpătundeau în junglă, unde trebuiau să se apere împotriva marariei și a țânțarilor, întorcând spatele realității. Neirosim timpul!" se plângea el ofițerilor săi. Vom continua să ne lirosim atâta timp cât acești coduși ai partidului nu vor înceta să cerșească un loc în congres. În timpul nopților de veche, întins pe spate în hamacul său, pe care le întinsese chiar în odaia unde stătuse când era condamnat la moarte, și imagina pe toți acești avocați în costume negre, care părăseau palatul prezidențial în dimineața friguroasă, cu gulerul paltonului ridicat până la urechi, frecându-și mâinile și între ei, adăpostindu-se în cârciumearele lugubre din zorii zilei, pentru a specula asupra ce voia să spună președintele atunci când a zis da sau asupra celor ce voia să spună când a zis nu și chiar să facă presupuneri în legătură cu ceea ce președintele gândise atunci când a spus ceva cu totul diferit în timp ce el însuși a lungat în țarăi la o temperatură de 35 de grade simțind cum se apropie acea dimineață temută în care va trebui să dea ordin oamenilor săi să se arunce în mare. Într-o noapte de nesiguranță, în timp ce Pilar Turner a cântat în curte împreună cu trupa, o chemă să vină să ghicească viitorul în cărți. Atenție la gură! A fost tot ceea ce Pilar Ternera put se desluși după ce etalase și adunase cărțile de trei ori. Nu știu ce înseamnă asta, însă semnul este foarte limpede. Atenție la gură! După două zile, cineva dădu unei ordonanțe o ceașcă mare de cafea fără zahăr pe care ordonanța i-o cu altuia. Și acesta altuia, până când, din mână în mână, ajunse pe biroul colonelului Aureliano Buendia. El nu ceruse cafea, dar de vreme ce i s-a oferit, o bău. Conține o doză de nuca vomica în stare să o moare un cal. Când îl transportarea acasă, era țeapăn și încovoiat, cu limba tăiată între dinți. Ursula se apucă să-l smulgă din moarte. După ce îi purgă stomacul cu vomitive, îl în pături calde și dedusă soarbă albuș de ouă timp de două zile, până ce trupul lui își redobândi temperatura normală. Apa trazii era în afară de orice pericol. Deși fără voia sa... Cedând rugăminților Ursulei și ale ofițerilor, a mai rămas în pat încă o săptămână. Abia atunci află că versurile lui nu au fost arse. N-am vrut să mă pripesc," îi explică Ursula. În noaptea aceea, când trebuia să aprind focul, mi-am zis că ar fi bine să aștept până ce se va aduce cadavrul. În încețoșarea convalescenței, înconjurat de păpușile prăfuite ale lui Remedios, colonelul Aureliano Buendia, recitindu-și versurile, perindându i se prin minte, clipele hotărătoare din viața sa. Se apucă din nou să scrie. Ore îndelungate în clipele de răgasă ale unui război fără viitor, își recapitula în versuri urimate experiențele sale la hotarul morții. Gândurile îi se limpeziră atunci atât de mult încât le putea examina pe față și pe dos. Într-o seară îl întrebă pe colonelul Herinel Domarches. Spune-mi un lucru cu metre. Pentru ce lupți?" Pentru ce să lupt cu metre?" răspunse colonelul Herinel Domarches. Pentru Marele Partid Liberal. Ești fericit că poți răspunde, îi spuse el. Cât mă privește pe mine, abia acum îmi dau seama că lupt din orgoliu. Asta nu e bine, a zise colonelul Herineldo Marches. Neliniștea lui l amuzat pe colonelul Aureliano Buendia. Firește, zise el, însă în orice caz e mai bine decât să nu știi pentru ce lupți. Îl privi în ochi și adăugă surâzând sau să lupti scatine pentru ceva ce nu are sens pentru nimeni. Orgolul îl împiedicase să intre în legătură cu trupele armate din interiorul țării, atâta vreme cât conducătorii partidului nu reveneau public asupra declarațiilor lor, după care el n-ar fi decât un tâlhar de drumul mare. Totuși, era conștient că, de îndată ce va înlătura aceste scrupule, va rupe cercul vicios al războiului. Convalescența îi îngădui să chipzuiască reușit atunci ca Ursula să-i dea restul moștenirii îngropate și numeroasele ei economii. Îl numi pe colonelul Herinel Domarches, comandant civil și militar în Macondo, și se duse să stabilească legătura cu grupele rebele din interior. Colonelul Herinel Domarches nu numai că era omul în care colonelul Aureliano Buendia avea cea mai mare încredere, dar era și primit în casa de Ursula ca un membru al familiei. Fragil, timid, având un bun simț natural, era cu toate acestea făcut mai bine pentru război decât pentru administrație. Consilierii lui politici îl rătăceau cu șurință în labirintul teoriilor lor, dar a reușit să instaureze la Macondo acel climat de pace rurală în care colonelul Aureliano Buendia visase să moară într-o zi de bătrânețe, fabricând peștișor de aur. Deși locuia la părinții săi, dejuna la Ursula de două-trei ori pe săptămână, îl iniție pe Aureliano José în mânuirea armelor de foc îi făcu o instrucție militară precoce și pe timp de câteva luni îl duse să trăiască la casarmă cu consimțământul ursulei ca să devină bărbat. Cu mulți ani mai înainte, fiind încă aproape copil, Herinel Domarchis îi declarase dragostea Amarantei. Aceasta era atunci atât de orbită de pasiunea ei solitară pentru Pietro Crespi, încât a râs de el. Herinel Domarchis a avut răbdare. Într-o zi, din închisoare, trimise vorba Amarante rugându-o să brodeze o duzină de batiste cu inițialele tatălui său făcuse făcut parvină bani. După o săptămână, Amaranta se duse la închisoare pentru a-i aduce batistele și a-i înapoi banii și au stat mai multe ore povestind despre trecut. Când voi ieși de aici, te voi lua de soție," îi spuse Herinel înainte de a se retrage. Amaranta râse, dar nu încetă să se gândească la el în timp ce îi învăța pe copii să citească și dori din suflet să reînvie pentru el pasiunea tinerească pe care o abusese pentru Pietro Crespi. Sâmbăta zi de vizită la deținuți, trecea pe la părinții lui Herineldo Marquez și însoța la închisoare. În una din aceste sâmbete, Ursula se miră găsind-o în bucătărie, așteptând scoaterea biscuiților din cuptor, pentru a alege pe cei mai buni și pentru a-i într-un șerbet pe care îl se în acest scop. Mărită-te cu el," îi zise ea. Cu greu vei găsi un bărbat ca el." Amaranta a făcut pe dezgustata. N-am nevoie să alerg după bărbați." Duc acești biscuiți lui Herinel Domarches, deoarece mai curând sau mai târziu, tot ele vor împușca și mi milă de el.